Аж куріло. Діти, що біля воріт у легкій хуртовині цвіли барвистим квітником, і ненацька заніміли. З відчинених дверей хліва показалися гілясті роги на могутній шерстистій голові. Руді ноги з темними ратицями переступили поріг, і великий красунь лось вибрався з неволі на двір. Добрими, зовсім як у корови очима подивившись на принишклих та здивованих дітей, лось, в'язнучи в сипкому снігу, рушив на город, за яким біліло млисте поле. І усі проваджали дику лісову тварину доти, поки зникла вона у шумовинні снігопаду. «Який є злодій!» Зле озвався господар длоглухого Микити і до вчителя, що досі оглядалися крізь метелицю, наче не спускали поглядів із лося. «Сам зайшов до хліва! Я його не заганяв!» «Сам зайшов?» – не вірилося Антону весні, хоча від дітей чу, що лось начебто сам забрався до хліва. «З яких це пір лосів надалися до хлівів? А ти в нього спитай, коли такий мудрий?» – огризнувся. Не бачив самець, а в хліві корова, може, до корови на кавалерку. На кавалерку? Дурне діло не хитре. А ви його на замок, аби кавалер не вирвався з хліва? Глухий Микита розкришив голос. А там ніч, а там і з колуном до кавалера. Все шито і крито, правда ж демиде? В неї ж борща жили напиналися на шиї, як черв'яки. Ти мене за руку зловив? Ти ж такий різунний колій, що світ не бачив. До глухий Микита, сам себе не чуючи. Та ти б і світ білий пустив під ніж. Іди, Микито, своєю дорогою, бо я нервний. Лось у лісі виголодався, бо землю замило снігом. Нема корму, лось до села подався до людей та на тебе наскочив на свою голову. Тікав із лісу від погибелі, а на погибелі наскочив. «Микито, не доводь до гріха!» – похирилася слина на губах. «Згинь, Микито!» Учитель Антон Весна взяв глухого Микиту за плечі, той поскакав на протезі до воріт. Пірнувши в дитячий гурт, непрохані гості зникли у миготливих паческах хуртовини. Неї ж борщ, дрібно січучи від ненависті зубами, Шхваркну словами на вітер. «Я вам покажу, лося!» Відгортай сніг чи не відгортай, А він сиплеться і сиплеться, І не є ж борщ з плюнув. Бач, у душогуби зачислили мене. Сніг лється і лється з неба вже не перший день, Лине борошно найтоншого помолу, Наче в невидимих хмарах В вітряк не стомлюється молоти на могутніх жорнових каменях, зерно минулорічного врожаю. Скоро занесено шляхи й стежки, їх розгрібають за ступами і тракторами, тільки й балачок, що про зиму. Еге ж, давно такої зими не було, як сьогоднішня. Ото раніше зими вдавалися на славу з морозами й хуртечами. Село так замітало, що через двері на двір не виберешся, а мусиш дертися через комін, як чорт. А коли не через комін – то на горище лізеш і здираєш сніпки в стрісі, а зі стріх і шубовсь приміхінько в сніг. За груз не так ідеш у глибокому снігу, як пливеш, бо втаєшся, доплив, добовтався до воріт і завертай оглоблі назад. Бо скрізь знаходжено, наїджено, де не де скомина дим сотається, а то й зовсім поглухли комини не димлять. І лиш снігурі над морем снігів Цвітуть жаристим живим цвітом. Зимує село, вилежується на печах, під кожухами чи в угрітому просі. Здається, отак до самої весни зимувало б, якби худоба не вривла по хлівах та не просила їсти, якби до криниці по воду не треба йти, якби посірники чи газ до лавки тобитися. Але ж худоба сама себе не погодує, вода в хату сама не притече. Сірники і газ не вродяться самі, отож маєш, народи, видобуватися з хатів на двір, маєш вигрібатися зі снігу, протоптувати снижки й дороги, маєш якось жити в морі снігу. Славні зями стояли в старовину, і що сказати